Čitajte svetog evangjelja po Mateju i Marku. Tebe, Gospodin, slava gore Gospodu slava tebi osimu. Reče Gospod: Priču ovo. Čovek neki polazeći na put, dozva sluge svojeim I predade im blago s moe i jednoome dade petalatan, a drugome dva, a trećmu jedan svakome prema njegovoj moć i odmak kotide. Ova ješto primi petalanata, ot ide te radi s nima i dobijš petalanata. Tako ona ješto primi dva, dobij on još dva a koji primi jedan, otide, te ga zakopa u zemlju i sakri srebron gospodara svoga. A poslije drugog vremena dođe gospodarovi slugo i stade svoditi račun snima. njima. I što je primio petalanata, pristupivši donese još petalanata, govoreći gospodaru, Predao si mi peta nata, evo još peta nata, koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro slugo dobri, i vjedni u malo malome si bio vjera, nad nogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A onaj što je primio dva talanta, pristupivše reče, Gospodaru, predao si mi dva talanta, Evo još dva talanta, koja sam dobio s njima, A gospodar njegov rečemo, Dobro slugo, dobri U malom je si bio vjeran, Nad mnogim ću te postaviti, Uđi u radost, gospodara svojega, A i onaj što je primio jedan talanan, Prije istupivši reče, Gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, ženješ, žanješ, gdje nisi sejao, i skupljaš, gdje nisi vejao, pa se poboja i od idoh te sakrihtala na tvoju zemlju, i evo ti tvoje, a gospodar njego, odgovarajući rečemo, zli I len je slugo, znao si da žanjem gdje nisam sejao, i skupljam gdje nisam vejao. Trebalo je za to moje srebro, da daš mi njačima, i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talan, i podajte onome što ima deset talanata, jer svakome koji ima daće se. I preteći će mu A od onoga koji nema I što ima Uzeće se od njega A nevaljalo ga slugo Baciše u tamu najkraj On je će biti plać I škrgu zuba Govoreći ovo Ko ima uši da čuje Neka čuje Reče gospod Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, ide za mnom. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. I ko izgubi život svoj mene radi, jevanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korišć čovjeko, ako zadobije sav svijet, a dušu svoju naudi ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju jer ko se postidi mene i moje riječi у родовивом прељуботном и грешном и синче се човечи постиде ти njega кадође у слави отца својега са светима анђелима и рече заиста вам кажем Ima nekih među ovima što stoji ovde koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije, da je došlo u U kojoj se nalazimo svi braći i sestre Po mnogo čemu podsjeća I u mnogo čemu prevazilazi Situaciju davljenika Ili zarobljenika teškog bolesnika Kome dolazi Spasitelj i kaže dakle govori, ništa ne pita dajući instrukcije slušaj me radit ono što ti budem govorio pritom nemoj ništa da me pitaš jer vidiš i sam ugrožen si osjećaš Da je smrt blizu i vidiš da sam sebi ne možeš pomoći. Dakle, slušaj me, nemoj da postavljaš glupa pitanja, nemoj da si rasijan i nepažljiv, nego sve što ću ti reći poslušaj i prati me u stopu, jer ja sam tvoj spasitelj. Vuća u plamenu, braćo i sestre. Porodica vatrom op Kad prima vatrogasa, nema šta da mu priča. Nema nikakvih suvišnih pitanja, nego ga prati jer on poznaje situaciju i nudi spasenje. Ne izlazimo kroz... Vrata, nego izlazimo kroz prozor. A sami ne znamo da izađemo kroz prozor, ali On zna i On će nam pomoći. Ako ga budemo pažljivo, vrlo, vrlo pažljivo i slušali, i gledali, i pratili, izvršće nas na svjež vazduh, žive, žive, izdrav Tako isto je i sa davljenicima, tako je sa onima koji ima brod tone. Nema šta tu braćui i sestre mnogo da se priča. Slušaj one koji su došli da ti pomognu. Ne zapitkuj. Prati, slušaj. Jer od te pažnje Život ti zavisi op koljenima, braću i sese, u ratu. Kad dođe grupa specijalnih jedinica da ih oslobađa, nema tu razgovora, nema tu zapitkivanja nego u sveštenoj tišini svim svojim srcem, bukvalno kao život, primamo svaki njihov savjet, jer oni su naši spasioci. Ako ih ne poslušamo, ako napravimo samo jedan suvišan korak, možemo nagaziti minu, možemo Da naletimo na metak, na nož, na snajpe. To su, braće i sestre, sve samo blijede slike i nedovoljno jaki primjeri da pokažu, da pozovu sve nas hrišćane i sve ljude, da pažljivo, neuporedivo pažljivije, slušamo riječi našeg jedinog spasitelja. A ko je, braćo i sestre, naš spasitelj, ako nije Isus Hristos? Pritom? Mi nismo ugroženi kao oni koji se dave od stihija, vatre, vode, vazduha. Mi smo ugroženi, braći i sestre, od mnogo opasnih neprijatelja. Nas vrijeba zlobna demonska tama. Nas na nišanu, demonskim snajperima, Prate zli duhovi ispod nebesija, koji znaju da pogode, braće i sestre, samo li mali otvor imaš na očima, znaju metak kroz tušu pljinu da ti provuku, videli samo mali prostor na prsima, oslobođen strilom, znaju baš to mjesto da pogode. Vide li upražnjeno, to jest nepokriveno mjesto na tvom umu, pogodit će ga šupljinu u volji, pogodit je prazninu u srcu i je svojim mrakom, svojom zlobom, ubitačno. Demoni su naši neprijatelji. Apostol Pavle je tu vrlo jasan, ko će da ga sluša, čuće ga. Mi ne ratujemo protiv proti, krvi, mesa, protiv tenkova, aviona, protiv sila ovoga svijeta. Nisu to naši neprijatelji, braći i sestre. U tom ratu učestvuju djeca ovoga svijeta, pa ju rišaju jedni na drugih a svi poraženi, svi opkoljeni neprijateljima za koje mnogi nikad ni čuli, nisu, a kamovi da im se suprotstave. A Pavle, veliki učitelj Vaselene, učitelji nas, hrišćana, pravoslavnik u ovom 21. vijeku, upozorava da su naši neprijatelji duhovi zlobe iz podnebesja one zloe i crne pticurine koje od angela ostaduše vrane paklene i koje ove sve one koji su neposlušni i nepažljivi prema riječima spasitelja naše Grijeh, braćo i sestre, je drugi neprijatelj, veliki, strašni neprijatelj, od koga također može da nas oslobodi. Samo on, jedini čovjekoljubac, u kome nema nikakvoga grijeha, koji je primio našu ljudsku prirodu bez grijeha, jer je besjemeno i začet od oca u vječnosti rođen i od prečiste djeve i duha svetoga začet i donio nam je novi od braća i sestra postavio novi temel novi početak dao nam nove mogućnosti da se nakalemimo krštenjem na njega i da primimo čisti život da očistimo našu bolesnu prirodu čistom blagodaću, da postanemo zdravi, to jest slobodni. Ali potrebna je pažnja. Svaku njegovu riječ moramo da primamo i slušamo sa neuporedljivo većom pažnjom od onih koji slušaju vatrogasce i druge koji spasavaju iz prije navedenih teških situacija. I smrti je, braćo i sestre, jedan od teških neprijatelja, koji svakog čovjeka kao sijenka prati, a od nje, ma da živimo u vremenu kad smo se predali, predali se, braćo i sestre, priznavi da je ona jača od nas do te mjere da je više niko ne smije ni u oči pogledati. Plašimo se smrti kao da nema Vaskrsenja, kao da Gospod nije došao i smrt satro, pa valjda je najveća bruka u 21. vijeku. Poslije Vaskrsenja Hristovog bojati se smrti Bježati i plašiti se nje, to je bruka, braćo i sestre, i velika sramota. I zidati svoj život i život svoje porodice na pogrešnim temeljima, ideologijama koje se boje smrti, koje ne smiju ni ime da je ispomenuo. Evo pogledajte i danas, sve ove ideologije i sve ove sisteme Niko smrtne smijeni da spomene, braći i seste. Samo život na zemlji i silom obmane pokušali da nas ubijede. Tu si, dje si, živi koliko možeš, ugoj se, jedi i pi, zabavljaj se i umri. I što je najgore, ubijede u to čoveka i on pristane, potpiše, prihvati. A gospod, braćo i sestre, došao, evo ga danas ovdje sa nama i mi je ovdje sa njim, pa kaže, ko hoće da ide za mnom, to vam je, braćo i sestre, kao, nije kao, nego tako jeste, dolazi da nas spasava i mi u plamenu, olaži, obmane, u Havilonskoj peći grijeha, Opkoljeni demonima. Znate koliko je demona oko nas? Pa zgrozili biste se kad bi vam se oči otvorile da vidite šta sve leti u vazduhu. Opkoljeni smrću, braću i sese. Evo vidite kako nam se polako približava. Brade sjede, kose opada zubi ispadaju bolesti kao vjesnici polako prilaze preko lakših prehlada sezonskih infekcija pa onda polako kroz tumore, kancere leukemije srčane smetnje udare moždane upale razne najavljuje da dolazi Mi smo opkoljeni. Nema braće i sestre nikoga da je pošteđen. Totalno opkoljeni, čitava zemlja, ljudska priroda, braće i sestre, da dakle, koji svaki čovjek u svakoj generaciji opkoljen smrću, demonima i grijehom. I šta sad radimo? Ćemo je dalje da slušamo one koji ne znaju više ni kojim glavu nosi? koji nam oduzimaju dragocijeno vrijeme. Oci, džakoni i sveštenici, nemojte da razgovarate. Ako nemate šta pametnije, izgovarajte Isusevu molitve. Nemojte da praznoslovite za vrijeme božanstvene liturgije. To je nemali grijeh. Mogamo biti oprezni, pogotovo mi u ovo utaro. Zato molimo da čutite. K'o će da nas oslobodi, braći i sestri, i sami, kako udara na sve i udara. Velika je to sile, braći i sestri. A jedina koja je veća, jedini koji je veći, jeste onaj koji je tu prisutan u svojim riječima. Ali problem je u tome što ga mi ne slušamo strašno ugroženi, a ne slušamo, braćo i sest, e tu nema spasenje, samo da znate, nema drugog spasitelja. Uzavud svi ti pozivi, zavud si stalno na telefonu, zavud si na mrežama, niko od njih ne može da ti pomogne, a ne samo što ne može da ti pomogne, nego ti odvaja pažnju do te mjere da više i ne smatraš sebe ugroženim. Pa kad te Gospod posjeti i ti ga odbacuješ kao nepotrebno, kao naporno, kao suvišno. Jer ne znaš i ne vidiš, uši nemaš da čuješ njegov glas uzvišeni, jer su ti začepljene. A kako i ne bi bile začepljene, šta sve ulazi u njih? Evo nam stalno, braći i sestre, slušalice pojajte ljude, omrodinu, to više ne čuje ni sirenu autobusa koji prelazi ulicu pozoravajući da će ga spljoštiti, jer on sluša, ne čuje, isključen. I počitav dan tako. A kako takve uši da čuju tihi učinu? Boži i čisti glas, kako oći da vide, braći i sestre, kad su non stop u prženju onom jeftinom i, i grehovnom i bludnom i razvratnom radijacijom svega onoga što one gledaju svakodnevno. Ne možeš čuti riječ Božju ako slušaš demonski glas, a danas... Taj glas, braću i sestri, preplavio zemlju. Ljudi počeli da govore jezicima demonskim, da pjevaju pjesme demonske, da pričaju priče djavolje, da uče naukama lažnim i demonskim. I sve to primajući, slušajući, na žalost, vrlo Postajemo nesposobni da čujemo Boži glas. I eto ti pogibije, eto ti propaz, eto ti mukaju vremenu, eto ti je u vječnosti. A on došao, braću i sestre, pa kaže, ko hoće, obratite pažnju, on ne mijenja svoju riječ. A što bi je mijenjao kad vrijeme ne utiče na nju? Ta riječ vrijeme osveštava, braćo i sestre, i u vremenu nudi vječnost. Te riječi su vam kao vestvice koje vas izvode iz jame pogibeljno. Te vestvice su vam od svjetlosti satkana, gazeći po njima pažljivo, vrlo, vrlo pažljivo, izlazite na svjetlost nezalaznog dana. Izlazite u vječno braćo se u carstvo nebesko. Drugih riječi nema i ne može biti, jer one riječi koje Gospod izgovara, one su sa nebesa sišle. Pa znate li vi ko je onaj koji nam govori, koji nas poziva? Znate li odakve je on? Znate li vi čiji je on sin? Znate li kojim duhom govori? To je sin nebeskoga, bespočetnoga, velikoga Boga i Otca, braće i sestre. On je duhom svetim u utrobi djeve začet. I kad govori, on govori, iako primimši ljudsku prirodu, ali on kao Bog govori. I kad ti kaže, ako hoćeš da ideš za mnom, on te ne poziva da mlatara po svijetu. On te ne poziva da se vučeš po zemlji. On te ne poziva da njegovim privatnim avionom, brodom, jezdite i plovite po vazduhu, po moru ili ispod mora. On te poziva u nadnebesno carstvo, braćo i sestre, riječima koje moraš pažljivo slušati, jer Ne slušati te riječi, braćo i sestre, znači umirati, osuditi sebe na smrt. Ko ne sluša gospoda, on sebe ubija. Ko ne ide za njim, on je samo ubica, braćo i sestre. I to sa onim metafizičkim posledicama, ubio sebe za vječno. Strašan grijev, a njegov poziv jasan je. Instrukcije, braći i sestre, precizne. On dolazi i kaže, pazite, potpuno drugačiji program od onih koje nam stalno guraju. Tevo ti ova zdrava hrana, tevo ti ova terapija, ajmo ajmo ovim sistemom, ajmo na ovaj način, ajmo za ovima, ajmo za onima i tako ćemo završiti džej. kod koga? U rukama Antihrista. Sve to što vam se nudi, braću i sestre, svi ti likovi koji vam se brzo mijenjaju ispred lice, to će sve se da vas odvede ka Antihristu, koji će se ubrzo i zacariti. Istina, kratko A čijim se zacari, znači gotovo mu je. Čijim stavi lažnu kronu na glavu, brzo će i glava sa ramena da mu spadne i zajedno sa prljavim trupom da ode u dubine pakvene u naručje satane koji će ga i zacariti i svojim satanskim duhom nadahnuti. A onaj koji nudi ruku spasenja, to je Gospod naš. U svim vremenima, pa, pa i u ovom vremenu, važno ga je prepoznati u crkvi, u svetoj apostolskoj crkvi pravoslavnoj. Pažljivo slušati, nemojte da se zbunjujete, jer danas viču, braću i sestre, viču, prijete. Imaju tu malo te igračkice, tenkove, nosače, aviona. Znate, pa se pravi to sila. A kakva sila? A pa samo malo u, u promijesku Božijem, u volji Božoj da dođe do promjene. Bracu i sese, sve bi se to istopilo. Ali baš sve. Nijedan avion ne bi mogao da poleti. Nijedan tenk da ispavi, ni jedna raketa, ništa ako Gospod to ne dozvoli i ne dopusti. Dakle, ništa ne može da se desi ako Gospod ne dopusti. Mi tako vjerujemo, tako smo naučeni. A Gospod dopušta iz svog nekog razloga i plana, nama tajanstveno, Ali ono što je za nas važno i što nam je otkriveno jesu njegove riječi put krsta koji je u isto vrijeme i put spasenja. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i neka krene za mnom. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako ga izgubi, mene radi, krsta radi i evanđelja radi, taj će ga zadobiti. E to vam je, braćo i sestre, put spasenja. Gospod ga nije sakrio od nas. Evo je nedelja po vozdviženju, a juče smo slavili taj veliki, veličanstveni praznik. Ističe po ko zna koji put. Znamenje časnog krsta i prati ga riječima samoga Gospoda. Uzmi svoj krst i ajde za mnom, prati me pažljivo, jer jama u koju ste upali neposlušanjem je preduboka i samo ja mogu da vas izvadim. Pritom, bez izuzetka, i bogate i siromašne, i bolesne i zdrave, i starce i odojčar, I muškarce i žene. Samo on može da spasava braće i sestre. Niko drugi. I tu je, ali ponavljamo opet i opet, potrebna je sveštena pažnja. Prema kome? Prema njemu. A kako ćemo to da uradimo? Kako da ju smjerimo? Usmjeravajući je prema životu crkve. Crkva, braćo i sestre, ona predstavlja dveri kroz koje ulazimo i prolazimo i životno ulazimo. Raspinjanje na tom krstu jesu zapovijesti gospodnje, jeste učenje crkve, jeste ritam crkve. Ovo što danas stojite ovdje u ovom hramu nije to lako, braćo i sestre, ali to je vaš krst, vi se u ovih Sat i po dva, dva i po sata Raspinjajte Vas gospod raspinje Vi ste došli ovdje jer vas je on pozvao I gubite svoj život Gubite svoje vrijeme Gubite vrijeme da radite, da zarađujete Da, ovo, da se liječite možda Gubite vrijeme da popijete vašu terapiju Koja je vrijeme već prošlo I u mноgim drugim pracciimaгубite. I treba da izgubitite, ali on aj живот koji dobijate ovdje, to je noje живот, To je Bo живот. To je vječni живот koji on se daje, a njega ne može oprimiti bez raspinjaja. Bez posta, brać i sesta, bez Liturgije, Liturgije je raspinjannje, Evo od neele do neele, Raspinjani, evo juče raspeti na krstu krstova dana i njevog vozviženja, evo ti nedelja odmaj iza. I ona te raspinje, ne da ti da promašuješ, rastežete, kidate komada staroga čovjeka dajući prostor novome, da raste, da živi, da diše. Da ne bude opterećen sujetnim brigama, problemima i zabavama. Dakle, primiti krst jeste slušati crku, braći i sest. Nemojte da se plašite. Što god vam kaže, poslušajte je. Iako bude bolno, a vrlo često jeste, pogotovo u početku, ne bojte se. Ako bude ubitačno, ne plašite se te smrti. Jer to je dragocijena smrt. Bez te smrti neće biti vaskrsenje. I čuvajte se, mnogi danas pokušavaju da se sačuvaju svoj život, a i da budu pobožni. Nemojte to, braći i sest, to je opasna zamka. Čuvajući taj život, nećete dobiti onaj vječni. I zato, gospodi, stiče drvo krsta, Pozivajući nas da se raspnemo, da primimo sve ono što On dopušta na nas i ovako pojedinačno i saborno. Sveto nosi, trpi, boli, pa nek boli, umrijeću, umri, ali ćeš i vas krsnuti ako sveto to budeš nosio vjerujući u mene i u moj čoveko ljubivi promiso i u silu Krsta moga. Neka bi dao Gospod, braću i sestre, da u ovom danu, velikom prazniku, u Vaskrsenju, gospodnik, i voz dviženja krste. I mi svi prepoznamo ulogu naše crkve, naše majke, koja nas spasava, braću i sestre, Gospoda koji u njoj, koji je zapravo glava naše crkve, koji je došao da nas spasava, evo, pruža svoj krst evo nam nudi svoje riječi evo nas poziva da se odreknemo sebe ono grehovnog bolesnog ludog življenja mi smo svi bez krsta braću i sest pogledajte u sebe pogledajte u ljude bez krsta to je potpuno manito to je potpuno ludo ali u pravom smislu te riječi nije sve što je na odeljenju sedam u dobroti i ludo to sve što ne krst to je ludo, braće i sestre kako da ne bude ludo pored takve mogućnosti pored dara koji se nudi pored vječnoga života on izabrao prak i protivi se krstu pa ludo, bogestan džavo imam i boji se krste Neka bi dao, gospoda prepoznamo da uzmemo, braćo i sestre, kr svoj, da pratimo našu majku crkvu, jer nema krsta bez crkve, niti crkve bez krsta. Nema Hristovog učenika i vojnika, a da na sebi ne nosi to znamenje. I nema ni jednoga koji ga nosi, a da ne pobjeđuje. Nema ni jednoga koji je raspeta da ne umre, braćo i sestre. Jer na krstu se umire. Sa krsta se, kako kažu oci, ne silazi. Sa krsta skidaju. I mi da prihvatimo ove naše životne okolnosti, i bolesti, i slabosti, i krize, i napade, i sve. Da prepoznamo u tome blagi i čovekoljubivi promisel. I da nosimo to junački, hrišćanski. Da ne ropćemo da ne padamo u tuge, u depresiju, u malodušnosti, nego da se radujemo što nas Gospod izabra, što nam je dao ne samo da vjerujemo, Nogi vjeruju, nego i da stradamo za njega. Da nosimo krsi, da se raspinjemo na njemu, jer samo braća na taj način i sestre možemo biti učesnici i njegovog vaskrsenja. Jer vaskrsenja ne biva bez smrti. Stradanje je krsta dobrodjetelj, kako je govorio naš veliki pjesen. Neka bi gospodao svima nama snage da uzmemo krst svoj, da junački umremo u poslušnosti njegovoj životvornoj volji, I da naslijedimo život vječni sa svima krstonoscima, sa svim učenicima, svetiteljima i apostovima koji su hodili tim uskim i tijesnim putem, izbjegu, izbjegnuši onu prevest široko i naslijedili život vječni koga daj Bože silom krsta mi da se udostojimo. Amin Bože daj army